Третата лекция, третата идея, кладата. Без кладата хората се остават жертви на смърта. Остават земни. Богомилите бяха изгорени, но не бяха победени, не бяха преодолени. Те преодоляха огъня и станаха синове на Бога. Кладата е място, където любовта одохотворява смъртта и я превръща в тайна на истинския живот. Кладата казва по е светилище, освобождение, но само за духовността, за умствеността, тя е ужас и падение. Тук на кладата може да царува само любовта. Кладата е велико духовно освобождение от съдбата на света, от ограниченията на света. Кладата е завръщане у Бога, завръщане от дома. Тук на кладата се отвраждава себепознанието. Защото само когато изчезнеш в Бога можеш да познаеш себе си. Иначе няма позволение да се познаваш. Когато станеш духовен имаш право да отидеш на кладата и да видиш Тайно насаме истината, която ще ти даде себе познанието, свободата и безсмъртието. А що е себе познанието? Разрушение на старите светове. В случая думата светове означава заблуждение. Разрушение на старите светове. Накладата пред лицето на смъртта, Богомилите са знаели, че ги очаква тайната на живота, защото им е бил даден гносис откровение. Да отидеш на кладата е означавало да имаш реална любов, но която все пак е трябвало да бъде изпитана до дъно, до дъно. Богомилите отидоха на кладата за да се върнат в своя Бог. Кладата само потвърди чистотата им и те станаха, казва Боян Орли. В случая означава висини. Тези, които са умирали на кладата, всъщност са оживявали в своя дух. И вътре в Бога. И те често казвали, Господи, колко е хубава смъртта. И Боян казва, ако любиш Бога до край, дори в най-голямото мъчение, ще го образуваш напълно в себе си. Значи го, ако го обичаш. Дори и в най-голямото мъчение ще го образуваш напълно в себе си. И накрая ще ви кажа това, което казах в Бургас. Обикновено такива по-дълбоки истини ги премалчавам, но наложи се там да направя компромис. Разбира се, не казах най-дълбоката истина, но което това казах и което ще ви кажа е да ви предпази след време от опасното заблуждение да критикувате тероризма. Тъй като това е Бог в действие, ще ви обясня няколко неща. Разбира се, в Бургас някои хора настръхнаха, но после, накрая, разбраха за какво става въпрос. Няма да отивам до край, защото е опасно, но все пак ще ви кажа някои опасни истини. Първо, тероризма и исляма атакуват всичко нечисто. Те никога не атакува чисти и святи хора. Атакува древния материализъм. Всичко нечисто. Защо? Кое е опасното в древния материализъм? Не е най-опасното очността. Алчността е само път към наистина опасното нещо, наречено демонизиране. Алчността е само подготовка и понеже Бог знае, че хората ще загубят своя образ и подобие. Човешкият и духовен образ и Бог е въоръжил тероризма с войни, които са негови войни. Абсолютно предани. Изостават майка, сестричка, любима, за да станат на парчета за Бога. Те никога не умират за партия, за народ и за семейство умират единствено за Бога. Наричат ги дяволи и фанатици, но те изтребват дяволите в света. Материалистите. Който усъжда тероризма, в следващото прераждане го очаква двойно невежество, двойна смърт и падение в злото. Защото това е страшен и велик Божия замисъл. Замисъл на великата Божия любов. Ще обясня. Понеже изглежда, че терористите разрушават и някой казват, даже и деца. Сега ще ви обясня как действа Божията любов и красотата на Бога. Великата Божия любов, замисъла му. Той прави на парчета деца. Тези деца са препълнени с престъпления. Той е единственият, който може да ги унищожи. И Бог го прави в своя велик замисъл. Защото той може да даде нещо, много повече от разрушението, от тяхното унищожение. И Той им дава, те изкупват много голяма част от кармата си и от тези натрупани и многобройни престъпления. И после Бог им дава следващото прераждане шанс да тръгнат към Него. Само Той може да даде нещо по-дълбоко от разрушението. Такава е скритата истина и по много други въпроси, която не мога да изнасям напълно, но тук си позволявам, за да не осъждате, защото след време, ако хората се навлязат в демонизирането, могат да се изгубят за хиляди и милиони години в тъмната страна на злото. И направих един компромис и в Бургас, и, и тук, за да ви кажа как изглежда скритата истина, защото това са страшни предани войни на Бога, и затова никой не може да ги победи. Нито руснаци, нито американци има камикадзета. Те нямат тази воля и тази война. Това са избрани древни духове, рядко предани на Бога. Готови на всичко за него, за да почистят света от нечистотата и неморалието. Тоест .е. липсата на морала, липсата на чистота. И той чрез тях атакува, защото иначе падението ще бъде огромно. Както казах, отълчност към демонизиране. А това може да означава хиляди и милиони години падение. Така. Не искам да отивам по-нататък. Смятам, че и това е нещо, за да знаете нещо от скритото. Други път ще продължим. На 4 декември с две особени лекции чудни. Шри Рубиндо, Шри Сатия, Сай, Баба. И прекрасните му думи казва, ако Господи ти не ме поразиш, значи не ме обичаш. И накрая ще има голям смях, чистия смях, над 40 неща и така нататък. На 4 декември ще бъде последната лекция и после, както знаете, правим почивка и вече чак през април. Това беше за днес.